...som kull, cool, men också en annan som ställer sig bredvid henne där hon står mitt i stormens öga. Båda sidorna hörs i dagens Ring P1. Vad tycker du själv om alltihop? Ring P1 på 099 510 10 och gör det nu. Allra först säger jag välkommen till Bigitta Elving i Åtvidaberg. Tack. God morgon, god morgon. God morgon. Du har lyssnat på nyheterna men det handlar inte om bonusar. Nej, inte ännu. Men det handlar om något <laughs> jätteviktigt. Ja. Jag hörde igår på P1 att Svenstaviks skola, där har man hemkunskap men man har inga råvaror, man kan inte laga mat. Och då tänkte jag så här, men det, jag vet att det är första april snart, det är det. <laughs> du tänkte men, att det var ett aprilskämt? Ja, det trodde jag faktiskt att det var. Men det var det inte. Nej, det var det inte. Eh, och jag, jag vill lägga aspekter på det här som att det här är ett riktigt folkhälsoproblem. Alltså jag, jag är gammal skolköpslärarinna och jag är dietist. Och jag har under hela mitt yrkesverksamma liv jobbat med folkhälsa. Uh -huh. Och då vet ju jag av erfarenhet att... Övervikt och fettmatt, det får man. Därför att man äter mer än vad man förbrukar och därför och äter mer än vad man förbrukar. Mm. Det har med mat och fysisk aktivitet att göra. Mm. Hur hänger det ihop med hemkunskapen här då? Det är I allra högsta grad. Därför att bra matvanor och lära sig laga mat, det är ju en kunskap som man, som man inte har med sig med automatik hemifrån. Utan det behöver man lära sig. Och har man kunskaper om råvaror och om hur de ska hanteras- hur man ska laga till dem, då kan man få bra mat till ett lågt pris- och god mat och billig mat. Alltså. Men då testar jag, jag testar en liten invändning här redan, Birgitta. Mm. Jag tänker att hemkunskap med mat och råvaror har vi ju haft i långa tider i Sverige. Och det tycks inte ha hjälp när man tänker hjälp som vi bara blir fetare och fetare och, och mår sämre och sämre enligt andra rapporter. Självklart inte. Det kan ju inte bara hänga på, kund, på hemkunskapen. Det hänger ju på massa andra saker också. Men det som är viktigt det är att man får med sig kunskapen. Idag är det inte lätt att vara kund och handla i en affär till exempel. Det krävs en oerhört stor kunskap idag och, och, och läsglasögon och pannlampa. Men det kan Där... man väl lära sig i hemkunskapen utan att laga mat? Alltså man kan ha mer teoretisk undervisning? Det kan alltså? man göra, men den praktiska tillämpningen är också oerhört viktig. Mm. Så... Mm. Det är ju händernas arbete och det är, det, då, då, det är då du får resultatet av din kunskap. Eh, och det får du ju sedan äta upp. Mm -hmm. Och, bokstavligt talat, ja. Bokstavligt talat. Ja. Jag menar... Eh... Jag tycker kanske att det är på det här viset att har man praktiska ämnen i skolan och man inte kan hålla material till dem, då kan man inte fullfölja sitt uppdrag. Mm. Jobbar du fortfarande som eh, i skolköket? Nej, det är jag inte. är 75 år. Du är pensionerad. Ja, för det är länge sedan. Ja, för, för jag undrar ändå lite nyfiket så här. Det har ju hänt väldigt mycket trots allt med medvetenheten om vad vi stoppar i oss. I kanske de senaste tio, år, fem, tio år framförallt så har man ju pratat mycket om... Eh, ja du vet vad jag menar, det ska vara mycket mindre socker och allt det här. Det finns ju en ny medvetenhet. Vad vet, vet du? Har, har liksom skolköken hemkunskapen hängt med i det där? Eller är det samma gamla muffins och eh, potatis och mos och köttbullar nej, och alltså, jag, nej Jag har tio barnbarn och en del av dem har hemkunskap och det är ju lite varierande. Mm. Men, men en såg jag här om dagen och hörde lite grann när jag såg en receptsamling som de hade och de hade verkligen hängt med. Verkligen. Det var mm. internationellt och väldigt trevlig mat som mm. mm. lagar. Så att, visst hänger har hemkunskapen med, men det måste ju ges förutsättningar för att kunna hänga med. Ja, det, det är ju lite som, det låter ju lite som alltså teoretiska ämnen utan böcker, eller som jag väl också snappade upp, att de hade även sysslöjd utan material. Ja, jag hade det också utan nålar, och då antar jag att de har träslöjd utan träbitar och grejer också. Då, då kan man ju börja undra vad som är kvar ämnet. Nej, men då kan man inte fullfölja sitt, sitt, sitt uppdrag. Mm. Och... Men då är det väl ett resultat av besparingar som vanligt, och vad skulle Självklart. man ha sparat på istället då? Nej, men man kanske kan ordna det här med maten på ett annat sätt. Man kanske kan komma överens med föräldrarna att barnen får ha med sig råvaror hemifrån. Man kanske kan gå ut och få sponsring. Från ICA eller Konsum på bygden? Eh, möjligt, eller något företag eller något annat. Jag vet inte, men man får ju mm. försöka. Mm. Man kanske får ta kontakt med föräldrarna eller med behemmen och, och tala om som det, hur det ligger till och så kanske att de kan hjälpa till att lösa problemen. Men man måste ju jobba vidare på det. För så här så, kan vi inte ha det i alla fall. Så? så här kan vi inte ha det i alla fall, tycker Nej, du? absolut inte. Det är ju sanslöst. Okej, Birgitta. Tackar dig för detta inlägg och denna kommentar till ett eh, hyperaktuellt ämne. Tack för det. Tack, för Hej. för att du ringde, ring vi säger hej till Susanna Lundberg här i Malmö. Hallå där. Hallå, hallå. Du vill också prata nedskärningar fast på ett annat område. Uh, ja, precis. Folkhälsa kanske. Um, sjukvården var det ju pratat om nu måste morse att uh, Lunds universitetsfriket skulle skära ner uh, en massa pengar. Och då var det 250 personer som skulle försvinna, 250 anställda. Mm. Och det är ju väldigt tråkigt för dem. Men framförallt så ska man ju... Uh, viktiga perspektivet att säga att det här betyder ja, vad det nu handlar om 50 till tio procent anställda och alltså 50 till mindre vård. Mm. För att det är inte precis så att eh, människor i vården gör och skrotar utan varje människa där ja, helt enkelt står för, står för vård. Och speciellt då som ja, sjukvården i landet och kanske, möjlig, eh, kanske möjligen Skåne i synnerhet har redan... Eh, och att utsatta för ganska eller, riktigt, riktigt omfattande nedförändringsprogram- så mm. ytterligare 250 eller 400 eh, personer som försvinner- blir ju liksom, ja, det finns ju ingenting annat att ta av än- eller kort sagt, det är inte så att folk går och skrotar- och i det här fallet så, vad heter det för någonting- vi kan inte ha teoretisk vård eh, mm -hmm. heller. Det är, det är kanske samma lösning som på hemkunskapen där- att man får, man får slå, eh, vad heter det för någonting- söka information om, om plåster och cancermedicin och annat. Och, och... Själv som Själv. patient då, menar du? Som patient, ja men... Är det framtiden? Ja, jag tror faktiskt... Eller jag menar, jag skulle snarare säga att det är redan så. Vi var i ja, mina erfarenheter av sjukvården de senaste par åren är att eh, utan eh, liksom, eller liksom möjligheter att skaffa information på egen hand och, och kontakter på egen hand och sådär, så kommer man ingenstans. Man mm. måste alltså... Och det är helt hopplöst, eller liksom det är ju helt... Vad heter det? Eh, de, dels är det fruktansvärt orättvist eftersom att vissa människor har de kontakterna och eh, ja, men du vet kapaciteten att söka information. Mm. Alla och andra inte har det. Det inte det. Liksom. Och då, då, blir vården, då blir ju vården ojämlik. Och, och speciellt de som är mycket sjuka eh, har ju ingen möjlighet att... Liksom skaffa information. Man mm. behöver vara frisk för att kunna vara sjuk. För dem, och det ja, ja. Är så Jobba, jobbar du själv inom vården? Nej, det gör jag inte. Jag har eh, nätande som jobbar inom vården. Mm. Jag vet därifrån. Och bland vad betyder det? Om man tar, vad, ta, vad betyder det? Låt säga att man tar bort var tionde sjuksköterska på en avdelning. Du, jag vet tror inte du? faktiskt. Jag vet mm. inte hur många de är. Jag tror jag har hört någonting i stil med att de är någonstans mellan 5 000 och 6 000. du nu, nu kanske jag helt tittar på. Men du vet, mm. i det här är det va? Mm. Mm. Och då snackar vi 5 mm. Så, du vet. Men det märks, det märks, oavsett hur lite det är, så märks det. För som, ja. ja, jag menar, 5 det, det är mycket i många andra sammanhang. Mm. Men om man skulle göra en ja, sen, mm. ja, löneminskning på någon mm. med 5 det låter inte så himla mycket men det är många såhärna tusen. Mm. Men du skulle vilja och, veta lite mer vad det här betyder för patienterna i alla fall. Ja, jag skulle vilja i sådana fall att eh, journalisterna undersöker det här och liksom går du vet, en centimeter under. Vad, har det här, vad innebär det här för patienterna? Vad innebär det i ett längre perspektiv? Vad har den här sjukvårdsregionen och sjukvårdsområdet redan gått igenom? Mm. Och varför kommer de här pengarna? Det är ju inte så att eh, de på något vis har övertraserat sin budget och köpt torta för pengarna. Utan det är, eh, vad heter det, statsbidragen till kommunerna, statsbidragen till landstingen och i, vad gäller Skåne så är det dessutom så att den majoritet som sitter där, på något vis plötsligt uppfann mitt i rådande högkonjunktur så uppfann de ett, ett underskott som de var tvungna att täcka. Det var nämligen en pensionsskuld som skulle betalas ut om 15 år. Okej, okay, 10 år. Mm. Susanna, det. vi hinner inte, vi hinner inte gå in på då? de detaljerna Vi har förstått ditt budskap och ska gå vidare programmet. Men i alla fall, det, nedskärningarna Bör också skiljas bättre ur ett patientperspektiv och det, yeah. Man kan inte bara säga dåliga tider För det har en, en orsak Och dessutom om dåliga tider innebär Mindre vård men Det är inte bilar det handlar om, det är människor liksom. Tack Yeah, Tack ska du ha Susanna Lundberg för att du ringde. Vi ska ta några mejl eh, eh, som handlar om eh, Vanja Lundberg-Vedin AMF Pension och så vidare. Eh, Marianne Vernelius skriver så här LOs ordförande Vania Lundberg-Vedin har väl så bråttom att rusa runt i de 24 företag där hon sitter som styrelsemedlem organisationen ska jag lägga till också handlar om att hon helt enkelt inte har tid att sätta sig in i till exempel vad för lön eller bonus som vdarna har eh, eller ska få. När hinner hon vara LOs ordförande? Det borde väl var en heltid syssla. Peter Pedersen skriver så här, visst är det märkligt att sådana nissar som Törnman och andra alltid ska kasta första stenen. Kan inte arbetarrörelsens hjältar vara lite lojala med sina egna ideal och värderingar och den rörelse de säger sig företräda? Har LO-chefen handlat fel så kan man hantera det inom rörelsen. Arbetarrörelsens värsta fiender finns i de egna leden. Maja i Falun skriver så här Jag tar mig för pannan, det är väl ändå inte Vanja som uppfann råkapitalismen. Hon är ju produkt." Av den, så att, av den så att säga. Inget förändras i grunden bara för att hon skulle avgå. Lyft blicken alla som nu anfordrar uttalar sig i media. Anders Pile Örebro också. Något av det mest provocerande i det allt djupnande bonusträsket- ...är Vanja lundby billiga drag att ställa sig vid sidan av makteliten. Man blir bara förbannad när hon spelar upp sin indignation- ...som om hon tillhörde något sotigt fabriksgolv. Eh, och precis som scb Annika Falkengren gör hon sig till en början oanträffbar för media allt för att komponera någon bra vals i hennes fall en snyft vals lika oanträffbar gör sig LOs förra förbundssekreterare Erland Olausson, han sitter väl också och komponerar de här människorna tillhör en maktelit och ingår i ett brödraskap som har alla möjligheter i världen i sina positioner att mörka vad som hänt, det stinker tycker Anders Pyl Örebro, då ska vi lyssna till vad Leif Andreasson har i ämnet. Angående bonuser och pensioner. Det är ynkligt att höra de krampaktiga försök till pudlar som överordnade valda observerar situationstecknen, uttalar. De förstod inte. De är lurade. De insåg inte. Alltså inkompetenta. Med allt för hög ersättning för sin förmåga borde inte insikten komma fram. De är inte mogna sin uppgift. Leif Andreasson i Sperrholm. Ja, det var han. och Han hade ringt 099 510 10 och lämnat ett bandat inlägg. Det kan man göra vilken tid helst som eh, man vill på dygnet. I Jönköping finns Per-Gunnar Engstrand. God morgon. God morgon. Välkommen till Ring P1. Tack. Fortsätt du debatten nu. Ja. Jo, jag eh, har funderat lite gärna kring den här debatten- med eh, lundberg med, med flera- eh, vi, jag tycker att den här debatten är lite konstig därför att den börjar syssla med kvaliteten och moralen hos olika individer på näringsliv respektive fackföreningsrörelser. Men det är ju inte själva problemet. För själva problemet är ju faktiskt att vi har hamnat i en helt ny situation tack vare den här krisen som vi nu genomlider. Va? Hur menar du då? Jo, Jag menar här att vi har, jag är 75 år och vi har under, under hela mitt liv så, har, har, så att säga, samverkan mellan fackföreningsrörelser och... Eh, och näringsliv det har jobbat på tuffa truffat här och man har jobbat i har mer eller mindre korporativistiska former här, mm. kommit överens och så vidare Den berömda Saltsjöbadsandan Ja, precis mm. Mm. och e, det, det har ju varit framgångsrikt vi har ju fått ett, ett bra samhälle på detta va men nu har vi ju hamnat i en helt ny situation därför att Saltsjöbadsandan den förutsätter ju någorlunda gemensam kultur och gemensamma värderingar mellan, mellan fackföreningsrörelse och näringsliv. Fast det kan man inte säga har rått då, Även om man har haft Nej, ett gott är, samarbete precis. så har det inte varit samma typ av värderingar hos näringslivet Nej, och arbetarörelsen. Men man har alltså kommit tillsammans. Man har ju accepterat varandras roller. Och man har mm. alltså kunnat jobba sig fram med. Men nu har vi alltså fått in andra element i, i vårt samhälle. Ja, I första hand inspirerade från Amerika tror jag. Där, där man, man har fått ett helt utsätt. Vi har nya aktörer som eh, i både näringsliv och fackföreningsrörelse. Och det, det, så man kan helt enkelt inte bara förutsätta att det gamla systemet ska fungera. Men är det detta allting beror på, jag menar bonusar, har vi ju varit med om för och sådana här ja. eh, härbordade ja. avslöjas enorma summor, det hade vi ju början av 90-talet också. Ja, det har vi. Men det, det, detta är ju någonting som har skett successivt. Va? Mm. Och jag menar, det var väl inte bättre. Det fanns väl fel tidigare också. Men nu har det accentuerats. Vi har fått upp det på bordet tack vare krisen. Mm. Tycker du det är en bra eller dålig utveckling då? Det, ja, det är bra och dålig. Jag, jag skulle vilja säga att det är bara en utveckling och den har vi att anpassa oss till. Men betyder... det, jag, vad, vad jag tycker krävs nu, om jag nu väljer uttrycket... Eh, en civiliserad kulturrevolution där, där man så att säga eh, tar tag i de här frågorna LO får ju faktiskt eh, ta sig en funderare på vad, vad de är till för och på under vilka former de ska arbeta och vilka attityder de ska ha i förhållande till arbetsgivare respektive tvärtom. Men har inte LO har väl, en, har väl en ganska så bestämd uppfattning när det gäller till exempel bonusar eller direktörslöner? Ja, men... Det är väl det som är problemet här att man nu tänker sig att det, det verkar som att Vanja Lundby Vedin har eh, gått med på något helt annat? Ja, precis. Och det, man har alltså från LOs sida inte kontroll över sin egen organisation. Jag menar, det behövs ju, det är mycket möjligt att de ska ha jäkligt bra betal som, som eh, i näringslivets företrädare. Men då ska man ju liksom acceptera det. Jag tycker att LO måste analysera det ner på verkstadsgolvet. Det mm. är det många som jag har lyssnat botten och tycker svensk fackföreningsrörelse att det är okej okay att de tjänar så mycket pengar men då vill jag inte säga om det är. Men då ska man stå för det. Ja, det ska man göra. Men vad, det, är det här jag menar med att man har så att säga eh, man, man, eh, rörelsen och, och på bägge sidor. För, övrig, för, för det har ju funnits socialt ansvar även just näringslivet. Det har ju urgröps och nu ser vi det på grund av krisen. Va? Och det är mer polariserat. Ja, precis. Mm. Och då, okay. då, då var man bra slutsatsen av det. Ja, där har vi en uppmaning från dig. Tack för ja. det. Per Gunnar Engström, Jönköping, jo. ringde till ring till detta heta ämne. Tack så god Hej. Hej. Till Ek Sjö och Betten Jönsson. Hej. Hej, god morgon och välkommen. Ja, tack. Ja, du vill fortsätta. Ja, Lite samma jag vill ämne. tala om det här. Det är... Ja, de som är arbetslösa. Ja. Hur, hur mycket ska de här skor, de gubbarna som sitter i topparna? De är ju aldrig nöjda. Men tänker de inte på det som är arbetslösa och blir långtidsarbetslösa? Vad tror du? Nej, det tror jag inte att de gör. Det tror jag nog inte jag heller. Jag Nej, tror man ser det som två olika, helt olika saker. Ja, men det skulle väl vara roligare att dela med sig när man har arbete och har en hög inkomst. Men så tänker de inte. Hur, skulle, hur menar du då? Ja, men man skulle, inte, man skulle inte ha några höga löner utan då kunde andra få hjälp. Alltså, de kunde få högre bidrag när de är arbetslösa och det räcker väl inte hur långt som helst. Man har ju inte så mycket pengar att ta av då. Man kanske skulle, du menar man skulle tacka nej till den här typen av överlöner och stora pensioner och ja. dela med sig till arbetslösa istället? Ja, det tycker jag. Det skulle inte vara svårt när man har. Jag har varit med om en tid när vi hade det väldigt knepigt. Mm. Och det är många år sedan, för jag blev 87 år nu. Mm. Men det var, det var jag tyckte vi vi bråkade aldrig om pengar. Hade vi så hade vi. Och hade vi lite så hade vi. Du menar man delade med sig mer eller det var inte så mycket det här är mitt och det här är ditt? Nej, det, jag tycker att vi var nöjda ändå. Men stora, stora kapitalister och människor som har tjänat gott på andra, det har ju alltid funnits. Ja, jag förstår inte hur de, hur de skapade. Men om du är 87 år, ja. så jag dugar mig av respekt inför din ålder. Så undrar jag hur... Vad var det för några... När du var ung och, och, och då måste du ha varit föreställd med ännu större skillnader mellan människor, ja, mellan fattiga det. och rika. Ja, en, så en det del hade ju både... Ja, de hade barnjungfrur och kokiska. Ja. Och ja, ett, en och någon annan, någon som tar hand om ja, det övriga i hushållet. Medan andra kanske borde 7, 8, 9, 10 personer i ett rum och kök. Ja. Och fick dela på det som fanns. Mm. Så, jag och det medan... var inte kvarligt. Nej, men är detta inte en natur... Vi lever i ett kapitalistiskt marknadsekonomiskt system. Några skulle kanske säga att det du föreslår det är lite mer socialism eller kommunism. Att alla ska ha lika. Ja, kommunist är jag inte. Men jag har alltid tyckt att det har varit roligt att dela med sig. Mm. Du... Det, det lilla man har. När du har haft lite, vad ska vi säga, överflöd. Då har ja. du Överklöd men... har jag aldrig levt i. Men, och nu har jag ju en, en liten pension. Och jag lever väldigt bra på den. Mm. Jag tycker inte att man behöver gnälla. Mm. Men om alla tänkte så. Mm. Varför tänker inte alla så, bättre? Ja, jag vet inte. De är väl inte uppvuxna som jag. Kan det bero på det? egna erfarenheter av att ta det knappet? Ja. Mm. ja. Man har varit nöjd mm. och tacksam. Mm. Och jag är ännu nöjdare nu när jag blir gammal. Jag fyller nästa år 80, 87 år. Vet mm, mm. mm. Jönsson, jag tackar dig så mycket för att du ringde med dessa funderingar. Ja, är Glad att du mycket. ringde till Ring p Ha en ja, fin dag. Tack. Tack ska Hej. du ha. Hej. Vi tar några mejl till som har kommit in. På Ring p eh, Kurt Söderberg skriver så här. Nu går drevet mot Vanja, LOs ordförande. Vilket är det bakomliggande intresset att skapa en bild att Vanja ensam fattat beslut om pensionen. Den ersättningskommitté som finns på AMF har två ledamöter från Svensk Näringsliv. Går dessa två fria från kritik? Är det för att Vanja är kvinna som drevet går? Är det för att krossa LO? Och vem tjänar på det? I varje fall inte LOs medlemmar. Emil Bengtsson frågar så här, vad säger fransmännen, tyskarna, spanjorerna och alla andra som Vanja också är chef för. När ser vi franska arbeta utanför eu borgen för de svenska sover som vanligt? Han syftar på Vanja Lundbevin har ju eh, topppositioner i den internationella fackföreningsrörelsen också. Jag börjar skriver då också, jag tycker inte vi ska skylla på Vanja Lundbevin utan detta är ett systemfel som varit gällande i näringslivet. Styrelsen har stort ansvar för hur mycket man får betalt för sina uppdrag. Uppkomsten av Finanskrisen har varit nödvändig för oss konsumenter för att veta vilka de stora hajarna är. Och det är tack vare krisen som detta har avslöjats. Vi går vidare i högen av inringare och mejl och eh, inspelade inlägg och ska då få lyssna till Sverker Torslund. Jag undrar jag hur styrelseprotokollen i de här bolagen där man betalar ut kolossala belopp i pension till före detta vd och sådär ser ut. Jag har just hört ett långt inslag i P1 som handlar om herr ordföranden som pratar om att man måste utreda vad man har fattat för beslut i styrelsen när det gäller en före vd Christer Elmehagens pension. Är det inte så att styrelseprotokollen anger vad man har fattat för beslut då behöver man väl inte göra någon särskild utredning. Det bara plocka fram sitt protokoll som man får som styrelseledamot och titta vad det står där. Man ska väl inte justera protokoll som inte på ett tydligt sätt anger vilka beslut den styrelse har fattat som har haft sammanträdet. Det låter väldigt konstigt det här att det ska utredas hit och dit. Det ska synas i protokollen. Jag heter Sverker Torslund. Jag bor i Täby. Och Sverker sa så här efter att ha ringt 099 510 10. Och det kan du göra när som helst, men också naturligtvis eh, precis nu. Vi har 20 minuter kvar på programmet, så det är bara att slänga sig på telefonen. Vi säger god morgon till Margareta Anstrin i Dalarna. Hallå. Ja, god morgon. God morgon. God morgon och välkommen till Ring p 1 Tack för det. Vad vill du prata om? Jo, jag har en öppen fråga till KD. Kristdemokraterna? Ja. Ja. De har ju lagt ett förslag för att öka produktionen av barn i Sverige. Att varje nyfött barn skulle begåvas med 10 000 kronor. Mm. Och då anser jag efter att ha träffat barn som gått in i apati från att ha varit glada barn och sökt asyl i Sverige och fått mig och tvinga och tvingas leva gömda och under mycket svåra förhållanden. Vore det inte bättre att satsa på de familjerna och de barnen? Alltså istället för att ge pengar till nyfödda barn så borde man ge till asylsökande barn? Var... Man borde ge familjer med barn som lever under mycket svåra förhållanden asyl. Men är inte det två, lite, två olika saker? En sak att man vill att det ska födas fler barn och en annan sak eh, hur, hur man ska eller bör behandla asylsökande barn. Eller? Även gömda familjer föder ju barn. Ja. Du menar bättre satsa på de barn som finns? Ja, och framförallt ge dem rätt då till asyl. Mm. Och kanske ett startbidrag. Hur ser du annars på själva grundtanken i det här att man skulle ge 10 000 för ett nyfött barn för att stimulera barnafödandet? V vad tror de själva funkar det? De pengarna tycker jag istället att man kan ge till arbetsgivare bland annat som kanske anställer arbetslösa ungdom eftersom komma. Det finns det andra sätt att använda de pengarna på, tycker du, än, de här, än att ge dem till nyfödda barn? Ja, jag tycker man ska ge människor i nöd rätt till asyl. Mm. Okay, Och då tycker vi... jag man att ja. kan skicka er till en bildström. Tobias Bildström? Ja. Migrationsministern? Mm. Mm. Okej, okay, vad skulle han göra där? Studera verkligheten. Okej. Okay. Okej, en utmaning där ifrån Margareta Anstrin i Dalarna. Säg tack till dig för att du ringer ring P1. Ja, tack. Tack ska du ha. Hej. Till Nossebro går vi nu och säger god morgon och välkommen till för Gran. Hej, det var Nossebro. Jag var i vedum. Det heter bara Nossebro kan man säga. Då har vi Men... fått det klarlagt. Ja, och så det... kör vi på. Ja, hur sa <laughs> Ja, vad vill du prata om? Jo, det var den här killen igår som pratade om att också sådana här bonusar som man delar ut. Han så att det vore bättre att dela ut all aktieutdelning. Till, ja, till Jag tyckte för... man skulle titta på aktieutdelningen också för ja. den är minst hand så stor. och den Det är jättemycket 250 pengar. 250 miljarder, sa han. Mm. Men aktieutdelningen, då kan vi lika väl vända bort så här. Dela ut all ränta som banker betalar ut för folk som har ett sparat kapital. För ränta och aktieutdelning, det är i princip samma sak. Det är att man sätter in kapital i ett företag, mm. då får man aktieutdelning. Sätter man in pengar på banken, då får man ränteutdelning. Mm. Du tycker och det var ett dåligt förslag, man? Det är mycket dåligt förslag. Han vet inte vad verkligheten är. Och tar man nu idag, så som det blir, blivit, gå in på börsen och titta hur många företag vill ha nya friska pengar utav aktieägarna. Då ställer inte eh, några arbetare upp. Jag tycker också samtidigt att vi ska inte göra stora utdelningar när det blir som det blir just nu, va? Men att det, vi måste ha en del utgängningar på det kapitalet. Annars så kan vi lika sätta in dem på banken. Men han menade ju, Erik Johansson som ringde, att det, i dåliga tider så borde man även dra ner där. Och vissa företag har ju gjort det. Vi, Många vi, vi, företag har ju väldigt mycket. Men inte dragit ner helt eller hållit inne kanske. Ja, Nej. något har väl gjort det ju också. Men, men du tycker att det här måste få rulla på? Nej, inte, inte höga aktieutdelningar. Det är jag inte för. Va? Mm. Men det får vara dock lite... I, ja, i paritet med vad vad är räntan på banken om man säger vad ja du vill göra den i Jag ja inget fel för det är, mm. det är samma mm. det är samma utdelningar så alltså, och nu får ju många aktieägare skjuta till pengar till företagarna. Mm. Och gör inte de det, då går ju förut i konkurs. Ja, vi, jag ska flicka in ett mejl här från en kvinna som kallar sig Smålandska som skriver så här Utan aktieägare hade vi inte haft några företag i Sverige. Utdelning, utdelningen är en strunt summa jämfört med hur aktierna har fallit i världen under den här krisen. Vi ska vara mycket tacksamma över att några vågar satsa på svensk företagsamhet utan företag. Inga arbetstillfällen, inga skattepengar till offentlig verksamhet. Nej, för man säger ju så här att... Ett, att köpa aktier är det mest samhällsnyttiga sparande som vi människor gör. Det, du, du tycker så, ja? Ja, jag tycker det. Precis som du läste det meddelandet. Här. Mm -hmm. Har du själv aktier? Jag har några stycken. Jag har några stycken. Ja. Och du skulle inte vilja säga att det, det drogs ner på... Eh... Jo, jag har, jag har ju aktier som jag inte får någon utdelning i år. Mm, mm. Och jag har även aktier som jag får skjuta till pengar i år. Mm. Men ska man ge sig på den diskussionen, då ska man ge sig på räntorna också de, i bankerna. Ja, i princip är det samma. Fast alltså, de är ju så låga nu. Ja, det, det är... Ja, det är <laughs> men det är bara man vet kontenten av det hela, va? Ja, man ska säga det i det jag perspektivet. När ni har en liknelse, hemma då på radion så var det en... Kvinnan som sa så här att vi ska sänka pensionsåldern till 55 år så kan ungdomen komma in till mm. och då var det bara att fråga vem betalar pensionen ja det skulle staten göra den så våra. Mm. Och men går vi går vi i pension i 55 år? Och vi är med staten. Ja det är ju vi alla. Mm. Och då går vi i pension 55 då blir det ingen hög pension men det är så mycket. det ska inte jag bli lidande då bara om ungdomar kommer till. Det är, man får vi ser i många saker. Okej, okay, en uppmaning där. Tackar för den. Tack för Rolf Vedum. Tack hej. och hej. Vi går till Sven Nander i Göteborg och eh, frågar vad du vill prata om. Ja, det blir ett nytt ämne kan man säga då. Det är välkommet. Tack så mycket. Jag skulle bara vilja säga någonting om fastan. Om fasta? Om fastan, ja. ja. Om, om att fasta. Hä? Ja, det är ju fasta tider nu och även om det kanske är lite för tidigt för en långfasta så kan man ju fasta genom att avstå från vissa saker. Varför ska man fasta? Ja, man renar kroppen. Alltså det, du gör detta av hälsoskäl? Ja, det gör jag. Inte av ja. något religiöst skäl eller för Nej, det kan man, ju man också man göra. Man kan kombinera man kan kombinera det med religiösa skäl det går alldeles utmärkt. Ja. Ja. Men jag gör det mer för att kroppen ska få en chans att ja hämta upp sig eller hur man säger, rena sig. Rena sig, ja. ja, rena sig. ja. Och då, då är det ju bäst. Det bästa är ju då att inte äta någonting alls. Men kan man det? Ja, det kan man. Jag har klarat elva dygn. Jag vet att man kan. Oj, men och jag, du dricker mycket då, hoppas jag. Ja, då dricker man. Man kokar potatis eller ris eller grönsaker och dricker sparet. Ja. Och man lägger katrinplommor i i vatten och så dricker man saften. Men du, man måste vara absolut kärnfrisk för att göra något sånt här. Ja. No. Nej. Tror inte man behöver ja. vara. Nej, men blir, nej. Du inte hemskt, blir du inte hemskt trött? Man blir väldigt trött. Efter en vecka blir man väldigt trött. Ja. ja men man kan jobba. Jag har jobbat under tiden som jag har fastnat. Ja. Men du tycker i alla fall att det här är eh, bra och nyttigt på alla sätt och vis. Jag tror att det är bra för många och för överviktiga kan det ju vara en möjlighet att, att komma ifrån maten ett tag. Fast då hör man ju också, finns det ju de som, som, som läkare och andra som säger att det där med fasta, det är, sen när man börjar äta igen så är det bara pang i kroppen. Och den... nej, nej, nej, nej. Man får ju börja. Efter den fasta får man ju ta det lugnt några dagar och äta lite. Mm, man ska ja. trappa upp det. Ja. Ha, men ett slag för fastan. Där, vi, det kommer snart fasta tider här i, i, i den, den, kyrkokalendern, den kristna kalendern. Ja, ja vi är mitt inne i niden nu. Ja, kan ja. Man säga. Ja, det, det är två och veckor ungefär till pås. Mm. Knapp. knapp mm. Va? Man kan ju avstå från kyckling. Så, så hinner de plocka ut glasbitarna. Så man slipper glasbitarna i kycklingen ja, på en annan och, nyhet. Ja. ja, och oxköttet kan man låta bli därför att då får, om vi låter bli att detta oxkött Fram till påsk så hinner oxköttet att hänga lite längre. Och då blir det godare? Och då blir det godare och det är bra för oxköttet också och, och för oss. Tackar dig Sven Anders som ville Tack. slå slag för en gammal metod, fastan. Ja. Tack för att du ja. ringde ring P1. Ja. Då Tackar. ska vi lyssna till vad Sven Erik Ström i Västerås har att säga. Bort med alla snabbtalande politiker som handlar först och tänker sen. Till exempel Vanja Lundby-Verdin och hennes styrelse. Just nu sitter en massa högbetalda politiker i tv- och försöker blanda bort korten om hur dess löner ska se ut- om det ska vara fasta eller på något annat sätt. Låt vanliga människor med vanliga inkomster- normala inkomster sätta deras löner- eller åtminstone få delta i debatten. Förresten, om en person anser sig så mycket värd, som till exempel flera miljoner i Åslun, är man riktigt frisk då? Tack för mig. sven Erikström Västerås. Hade ringt 099 510 10. Det kan ni göra just precis nu också om ni vill. Det är en minuter kvar på programmet. Vi ska tala om att man kan även smsa hit. Man skriver P1, mellanslag, sitt meddelande och skickar alltihopa till 72250. 50. Och så är det, är det någon som har gjort nu apropå detta med barnafödandet som vi just pratade om med Margareta Anstrin i Dalarna. Det står så här, det finns bara ett sätt att öka barnafödandet. Se till att det finns bra och tillräcklig barnomsorg av god kvalitet samt valfrihet av vem som är hemma och hur länge. Så lät det och här kom blixt snabbt en kommentar också om fasta som vi alldeles nyss hörde om från Barbro. Så han verkligen att han blev trött mannen som ringde alla gånger jag har fastat har jag blivit så pigg att jag inte ens sovit på nätterna. Olika fysiska reaktioner där, ja. Eh, Ring är då sättet att e-posta oss och det har Camilla Breglund gjort på gårdagens program. Tack till Sonja Johansson, du gav mig en bonus idag. Dina osjälviska insatser är en förebild för oss alla. Unga som gamla, rika som fattiga. Tack för att du förgyllde min och många andras dag med dina ord och gärningar. Och hon pratar naturligtvis om Sonja som ringde in igår apropå det skräp allt skräp som kommer upp nu när det är våras och att folk slänger saker hur som helst överallt och hon berättade då hon går ut med sin rollator och en plastpåse i näven och plockar upp efter folk och tycker att hon på detta sätt även får lite motion. Även Kim Sjöberg skriver så här Heder åt den äldre damen som tar upp skräp. Alla dessa som inte begriper att slänger man cigaretter, papper och annat så blir förstås ansvaret för en tredje person men det kommer också på allas skattenota. Eh, vi ska säga hej till Lennart Ivarsson i Nyköping. Hallå där. Hejsan. Välkommen till Ring P1. Ja, tack för det. Du vill prata om vad då? Om eh, Vanja. Och Lundin. LO och bonusar. Ja, för höra. Ja. Eh, jag tycker det är förvånansvärt att eh, hon förstår för hela skiten- Medan då hennes arbetskamrat Erland Olavsson som ju satt med i ersättningskommittén och beslutade om det här tydligen inte har lyckats informera än om vad det var för beslut man fattade när det gällde de här pensionerna. Är det där det största misstaget har begåtts kanske? Förlåt, nu hörde inte vad du tar. Jo, är det där det största misstaget har begåtts? Ja, tror du? Jag, tror, jag tror att det är inom LO att det finns ett problem med att prata med varandra på högsta nivå. Mm. Ja, det är väldigt mycket Vanja nu och väldigt lite Ärland. Ja. Men du tycker ansvaret borde vara där? Jag tycker alltså att ansvaret ligger hos Erland, och för han är en skick, oerhört skicklig jurist. Om inte han fattade vilket avtal som, som träffades då i den här ersättningskommittén och lyckades förmedla det till eh, övriga delar och inom LO-kollektivet som satt i styrelsen för AMF, då... Eh, är det någonting som är väldigt fel? Vad tror du att det beror på att det är mycket, nästan allt fokus på Vania i nu? Inte nästan någonting på Ja, men och, det, det är ju så här att ska man hänga någon så ska man hänga höjdarna. Ja, hon sitter högst upp ju helt, helt ja. enkelt. Men är det inte rimligt att hon ska ta det yttersta ansvaret då? Jo, det finns en. Jag tycker då att det finns en. En, en viss rimlighet i det här. Och hon borde ju inse då att hon har gjort bort sig. Och eh, kanske göra ungefär som Stigmar säger då att okej, okay, jag, jag tillför inte organisationen någonting längre utan jag avgår. Mm. Tycker du att hon ska göra det, eller Lennart? Jag tycker hon borde göra det. Och Erland och Jag tycker att det finns någon anledning att avsätta henne. Nej, men hon borde själv komma fram hon till detta. Borde, hon borde själv inse att hon har gjort en tavla och eh, borde lämna. Men om hon inte uppdrag. gör det, då tycker du hon ska få sitta kvar? Ja, men samtidigt måste ju hela LO-organisationen fundera över hur, hur leds vår organisation? Mm. Det finns kanske lite att göra där. Där finns det ganska mycket att göra. Okej. Säg tack till dig Lennart Ivarson i Nyköping. För vi ska ja. hinna med ett samtal till. Tack för att du ringde Lennart. Ja, tack för att Tack ska du ha. Hej. Vi säger hej. snabbt hej och välkommen till Per i Floda. Och du vill prata om det här med solning. Och du har en minut på dig ungefär. Hallå Per. Hallå permelin. Då hann han försvinna under tiden. Då gör vi helt enkelt så att vi bara går vidare i den enorma mejlhögen som vi har här. Eh, igår ringde ju en kvinna och var väldigt upprörda över att politikerna i Köpenhamn funderar på att legalisera haschen. En del politiker vill det i alla fall hasch och cannabis och eh, marijuana för att på så sätt slippa de gängstrider som pågår där med skottramor. Eh, nästan varje vecka är det just nu. Sara skriver så här apropå detta med hash. Om samhället legaliserar hash eller andra droger- då får samhället, det vill säga vi, också ta ansvar för konsekvenserna. Konsekvenserna blir både sociala och medicinska förutom ekonomiska. Man kan inte legalisera kriminalitet, så hälsar Sara. Och Mats Ulf Sparre skriver så här. Nu meddelas från regeringshåll att nu när människor får frysta eller sänkta löner- då måste vi se över våra regler för lönesättning och bonus. Men detta säger man, med detta säger man att vi gör inte det här för att det är moraliskt riktigt utan för att annars blir det för tydligt med skillnaden i samhället. Vilken otrolig dubbelmoral. Så länge inget händer så kör vi på alltså. Eh, så funderade Mats Ulfsbarre som hade mejlat på ringp Numret kan ni säkert utan till men jag tar det ändå igen. 099 510 10 Fortsätt ringa. Imorgon är vi tillbaka. Med nya röster Tack för idag Trafikmeddelande Tåget mot Sveg som skulle ankomma till Brumflok Klockan 16.29 Är 30 minuter försenat på grund av personalbrist Tåget förväntas avgå från Östersund Om cirkort Det finns ett sätt att göra resan kortare Poddradio Från Sveriges Radio det snabbaste sättet att ta sig till jobbet. Ladda ner dina favoritprogram och lyssna på dem när du vill. Gå in på sr.se poddradio. Den avslutande 50-årsången inleds med en högst nordisk jungfruvödelse. Här heter Maria Mariatta. Birgitta Ulfson läser ur det finska nationallepaset Kallevala idag sista delen. Den helige. Ande porträtteras som ett lingon. Missa inte Kalle i radioföljetongen. Onsdag 11.35 i P1. Mm.